Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable dels continguts i les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Rà ràdio Caliu és una ràdio única i diferent per a persones úniques i diferents. Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts, totes i tots a un nou capítol, a una nova edició de Ràdio Caliu. Aquí a ha Ona de Sants, eh, que poden contactar amb nosaltres a través de onadesans.com, el 93438408, a través de grupcaliu.cat, i a través del caliu.fm.blogspot.com i també seguir els documentals del de grup Caliu per a través de documentaldiferents.blogspot.com a través sobretot del 94.6 de la FM si ens volen seguir també per eh, la, la, la ràdio eh, diguem, habitual i també per internet, òbviament, sempre. No? I com us deia, una Avui hem fet una, una versió eh, feminitzada de, de la ràdio Caliu perquè tenim amb nosaltres Alba Colet, bona tarda. Hola. A Cristina Vergés, bona tarda. Hola. Pilar Rojo, bona tarda. Hola, bona tarda. I tot el capital masculí del Caliu, que no sé amb on està, per tant hem fet una visió, una m, versió feminitzada. I eh, comencem avui, com no pot ser d'una altra manera, amb el 25è aniversari del de grup Caliu, <coughs> Us parlarem una miqueta eh, de, dels actes que es faran, dels que s'han fet i dels que es faran a partir d'ara, perquè a partir d'ara comença un any d'actes dedicats tots aquest 25è aniversari del grup eh, Caliu, eh, dels quals m'enorgullo, això pot tornar poquets, però alguns, uns quants ja. I comencem aquest programa especial, aquest programa dedicat eh, pràcticament íntegrament al 25è aniversari amb el capítol de memòria històrica de la grup Caliu, que és una de les activitats eh, estrella, diguem, de les activitats més importants del grup Caliu, que ens han parlat la pila. pila que ens has d'explicar de, de la memòria històrica? Què veu fer? Aquest és l'últim capítol de memòria històrica. On vau anar? Què veu fer? Ah, vam quedar, Orf... quedar Sant Andrés a la plaça Orfila. Ah, i vam Sant Andrés a la plaça Orfila. Ens van trobar allà. I què vau? Quants ero, més o menys? No ho saps. No ho sé. Bé, bueno, eren uns quants. Què veu anar a veure? doncs pues, vam, vam arribar tots, a, a l'últim per arribar va el guia, sí. però després ens va començar la visita guiada per la iglesia de Sant Andrés de Palomar. Sí. Vale. I què vau veure de l'església? Bé, bueno, per fora. Per fora. Me, no no vau entrar dintre. No, vale. no perquè estava tancat. Uh -huh. Aquest, la iglesia que ja havia no era l'original. L'original era més gran. Uh -huh. El que passa que amb el cap del temps se deteriorava... Uh -huh. Uh -huh. I l'avantia de terra. I en vam fer una altra més petita. Molt bé. I... Tu participes sempre de, de les activitats de memòria històrica. Sí. sí. Expliques algun altre... Què més heu vist de memòria històrica? Recordes algun altre lloc que heu anat a veure? Sí. Què més heu vist de memòria històrica? Vam estar després... Vam estar en una farmàcia, sí. que va ser bombardejada també. Mm. I... On estava aquesta farmàcia, te'n recordes? Sí. A quina part de Barcelona, més o menys? A la part, tirant cap a, abans d'arribar al mercat vale. de Sant Andrés. Vale. I aquesta església, que veu una veure, que veu veure de la part de fora? Veu veure l'estructura, diguésim la Sí. sí no veure res més. Van veure la cúpula que estava en una règia que estava a punt de caure. Estava així mm. perquè estava a punt de caure. Ja va caure una vegada. Mm. I bueno, i hi ha una església que va caure fa poc, un campanà... Ara ah, no recordo on que va caure aquí de Catalunya, no recordo on però que havia caigut el, el campanar. Ara no recordo exactament d'aquí un poble, però fa res. Un nés sí, nés, va sortir i... per les notícies. Sí, ara no recordo el lloc exacte, però... Ah, llavors, veu anar a veure aquesta església, veu veure l'estructura, veu veure que abans havia viscut més gran, la van tirar a terra, vam fer una de més petita, però sí, si tirar a terra, aquesta, noia... aquesta part que, que estava deteriorada, diguéssim... No, la van tirar tota terra. Tota. La origina va anar tota terra perquè en cap de temps es va deteriorar. Eh. Llavors, veu veure la nova, diguéssim. Sí, la que és més petita. Però la nova imita la gran? O, o si sigui, és la gran en petita o és una església d'un estil diferent? O si sigui, és diferent de la que hi havia originalment? És diferent, és, diferent. és més petita. És més petita. És més petita. Vale. I què més us van explicar de memòria històrica? Bé, bueno, després vam anar a visitar una farmàcia sí. que va ser bombardejada. Sí. I us cap... van dir per què havia sigut bombardejada? El xor, el... Quan van començar hi havia els avis del farmacèutic. Mm. O sigui, la portaven els homes del farmacèutic. Els avis del farmacèutic. I la vam bombardejar perquè eren republicans o com? Doncs pues, això ja... No te'n recordes. No me'n recordo jo. Ja. Vale. Uh, bueno, i vau veure aquesta farmàcia. Sí. I la vau veure per dintre o... Sí, sí, no, no, no vam cosa? estar dins de la farmàcia sí. perquè s'expliqués la història. Uh -huh. Us van explicar una mica una història familiar, diguéssim. Sí. Que havia sigut bombardejada, no, no, no, no saps si perquè eren republicans o per quin motiu havia sigut bombardejada la, la farmàcia. No, i l'àvia... A la zona. La no zona. a la farmàcia, sinó a la zona. Bici. La zona que també va tocar una mica la porta, lo que era la porta metàl·lica de la farmàcia. Uh -huh. L'àvia va decidir tancar perquè l'àvia ja s'ho veia venir. Uh -huh. I quan van baixar van tocar la porta de metal furadada. Molt bé. I la pròxima activitat de memòria històrica ho saps encara? No saps on anireu. No. Participes sempre tu de memòria històrica? Sí. Heu vist, per exemple, búnkers. Això no heu vist? Sí. sí. A, a, Barça, a Gràcia? Sí, a la plaça del Diamant. A la plaça del Diamant. <coughs> jo no he anat mai, algun dia hi he d'anar. No, no, hi he passat per davant, però a dintre... No... Estat a part de la plaça del Diamant hem estat a molts. Uh -huh. No, si encara, en queden molts, encara en queden molts. Em sembla que és a Nou Barris o, o per allà dalt, que també n'hi ha algun. No, no sé si és Nou Barris. Matins. Però per la part de dalt de muntanya, eh, n'hi ha algun de búnker o, o de refugient aeri o alguna cosa així? Ja, per allà no és Nou Barris, allò. No és Nou Barris. Ah, no recordo el nom, però és per allà dalt. Que també hi havia barraques per allà, històricament. La zona de barraques, eh, qui hi vieu estat, vosaltres? De barraques? Barraques que també hi havia refugi sentiaeris, em diu l'Esteven, que també hi vieu estat. Podria ser. Podria ser. Hem estat fins a les bateries del túnel de la Rubira. Ah, hi. aquest. Les bateries ah, del túnel de la Rubira. A Quin anava jo. També una zona molt, molt interessant. Hem estat també hem estat mm. quan estaven a la ruïna, quan mm. estava tot. Sí, perquè ara em sembla que ho estan arreglant. No sé sí. ho, allò. ho volien arreglar. Bé, doncs una guerra real, amb morts reals, encara no, no solucionada, passem una guerra fictícia, a, un, a una activitat de l'Azertac, Cristina Vergés, que va fer un l'Azertac, em diuen. Aquest no té morts sí. reals, afortunadament. Vau fer una, una activitat de la Gertag. Sí. A ah, on això? On vau anar? Mm. A quina part de Barcelona? No. A les Corts. A les Corts. Mm. I eh, què veu fer allà? Explica'm una mica l'activitat. <coughs> M'han dit que us vau donar uns, una espècie com de d'armilles, sí, de... no? De, de no. trajes. Sí, ja, es... I unes, i unes eh, ametralladores o el que sigui, no? Mm. Uh, I què vau fer? Es vau dedicar a què? a... a disparar-vos, el... sí. no? Sí. Martí, vaig a la calefacció, tinc calor. Que si oi, eh? ah, I què vau fer? Qui va guanyar? Qui va... Dels dos equips, què vau fer? Qui va guanyar? Per el això nostre... ho va fer el grup jove, no? El grup sí. de joves. Què és el grup de joves del Caliu? Perquè la gent ho sàpiga. Explica'ns una mica què és el grup de joves del Caliu. <sí> Tranquil·la, tranquil, explica'm-ho. Què és el grup de joves del Caliu? És la, la, la part de, del Caliu amb gent d'edat més jove, no? Sí. Vale. I quants éreu? No. No saps, quants éreu. Mm. Bé, bueno, uns quants. I qui va guanyar? Uns 15 o així. Uns 15. Qui va guanyar dels, dels dos equips? El blau o el vermell? El vermell. El vermell. Perquè la Cristina ens dedicava a perseguir-nos a mi i al Víctor només. I vale. ens vam estar tota l'estona al Víctor. Vale, vale, vale. Així vale, vale. o sigui que al final va guanyar l'equip vermell. Sí. Vale, perquè et vas dedicar a carregar-te a tothom. Sí. I... Va ser una mica Terminator. Sí. arrasaste con tot. Vale. <coughs> Molt bé. Donc uh, posem una mica de, de música i anem amb el 25è aniversari de, del Caliu que començarem explicant el lip que es va fer dimecres passat al grup Caliu, que jo també vaig ser i la pila també i la Cristina també i l'alba eh, que tu també hi ereses. Bé, vam ser totes i tots i començarem parlant d'això i després anirem per la resta de... De... Bé, per la roda de premsa i per la resta d'activitats d'aquest 25è aniversari els que es poden publicar perquè no tots es poden publicar encara però que val, val molt la pena Fins ara les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar Veureu com un dia serà cendra tot el que sobrescendra vol quereu construir No coneixeu el poc que crema com per al port Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfar encara ens no feriu les molles I com deia l'Ovil di molè del pas sencer No coneixeu la pama acumulada que tenim Les nostres preguntes són revoltes Que les vostres respostes no saben no ofegar Sabem que heu escrit sobre les frases Capítols d'ignomínia que no oblidarem mai no coneixeu l'abast de la, la memòria que teniu. No coneixeu l'abast de la, la memòria que teniu. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben aturar.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 Eh, bueno, oui. Ja eh, menys. No quiero saber-lo venga. Uh, tornem a estar en antena, que no sé si m'ha oïído, eh, amb el 25è aniversari del grup Caliu, com deèiem abans. Comencem aquesta explicació de, dels actes que ja s'han fet i dels que es faran uh, a partir d'ara. amb el ellipJ, que és bueno, sent un, un videoclip aproximadament que es va fer dimecres passat a la tarda amb la col·laboració que li agraïm moltíssim i molt sincerament a en Cesc Freixas, que va ser... Bueno, ella es, es va prestar doncs, a col·laborar amb nosaltres per fer aquest clip, aquest videoclip que es va fer a la seu del Caliu amb l'assistència de tots els usuaris o de molts usuaris, de usuaris, molts pares, tot el personal voluntari i treballadors i treballadores del Caliu. Uh, bueno, que en, a, a grans trets uh, uh, va ser una, una gravació diguem, on es feia compatible, no? on s'encavalgava la, la, la música amb anar gravant diguem, les diferents activitats de, del Caliu, els diferents espais on es fan activitats. També es va fer amb l'activitat de ràdio, es va fer amb, en fi, amb tot el que es fa al Caliu i bueno, vam estar doncs, ben bé bona part de la tarda amb en Cesc i amb, amb altres persones fent aquest aquest Lipdap no hi és veutres i era en el Lipdap. Sí, sí. explicava una mica com ho veu viure, perquè vaig arribar i estavau totes i tots rodejats de globus i i tots allà que una mica la vostra que, com ho veureu vosaltres, eh? com ho, que què veu fer, què us van dir que, que, Amb què veu bé de participar. Explicava me no es que deu callat, explicava Tot tots junts, què veu fer? Ballar. I amb els globus no els i agafant globus. Mm. I què més? Pilar, què, què? vas fer tu? Jo igual que ella, ballar i tirar els lebus en l'aire. Molt bé. I tu? Jo també, igual també, que ella. També. I a part de, del moment de tots junts i juntes, a eh, les diferents activitats també, ho, també hi era? O en el moment que es gravaven les diferents activitats també se us va demanar que participéssiu, oi? Bé, bueno, va haver-hi un, <coughs> haver un moment que ens van gravar per, per a Sí, ja ho sé. També hi éreu vosaltres? Sí, també, també en estava. Quines en quines vas estar, tu, Pilar? Jo, amb el d'anglès. Amb el d'anglès. Qui és la monitora? La, la noia que ho porta? Eh, que eh? No me'n recordo. Julien. El nom. Es diu Julien. Julien. Val. Jo, a part d'allò més gent, eh? Va estar amb mi. Sí, Cristina, tu, quina... tu vas participant en la de tots junts? Hm. I en alguna més? No. No. I tu? Jo només la de ballar els i ja Només. Val. Em diuon que et poseixen aquest. Don... Bueno, el bueno, ens va portar... jo vaig arribar a treballar aproximadament passades les 6 de la tarda, em vaig trobar uh, bueno, que estaven acabant el el fragment, diguem que corresponent al, al fragment final. Uh, i llavors, bueno, es, van, es van gravar això les diferents activitats amb en, amb Ansesc i, i bueno, tot l'equip tècnic, el càmera, en fi, molta altra gent. A mi, Martí, m'han dit que tu estaves molt, molt ficat amb el paper. Sí, bueno, tan ficat que no m'entera de què gravaven, concretament, <coughs> perquè jo vaig posar a parlar amb en Cesc i amb aquest noi, que no recordo el nom, el Gerard. El Gerard. Eh, ens vam posar a parlar, ens vam entendre molt bé, ens vam posar a parlar de, de l'Humano i lo Divino, i quan em vaig donar compte feia una estona que ens havien gravat i jo ni m'havia ni enterat, i vull dir que va ser una gravació molt, molt discreta, però molt, molt divertida. I eh, després, el dia següent, això el dipdat va ser dimecres a la tarda, tarda vespre, el dia següent hi va haver la roda de premsa. Vosaltres hi a la roda de premsa? No. Cap de vosaltres era la roda de premsa? Poso una estona la música del dipdat. Posa una mica de... Sí, posa'ns la, la cançó del dipdat. No us treco, la cançó del Lipdap per aquesta. És tra la cançó del Lipdap. Que en ses freixes. Que al dia següent d'aquest, eh, uh, Lipdap, eh, uh, per no coneguin ses freixes, és que no l'he seguit gaire, jo el coneig de fa relativament poc i l'he vís en persona per primera vegada al Caliu, espero veure al més. Uh, no el conec gaire la trajectòria, però és un noi jove, més o menys deu tenir la meva edat, si fa o no fa, no suposo, no sé l'edat tampoc però imagino que deu tenir una edat similar, I, però bueno, que ja porta doncs, 10 o 12 anys en això de la música i bueno, doncs, va tenir el, el, el, el detall doncs, de, col·laborar, de col·laborar amb nosaltres i bueno, doncs, va estar aquesta tarda de amb nosaltres. i dijous hi va haver la roda de premsa de presentació de les activitats eh, d'aquest 25è aniversari, presentat aquesta roda de premsa eh, per l'Esteban, l'Albert, la Mireia, el Carles i la Mònica, que va estar realment molt, molt bé, vam tenir la, la seu del Caliu plena a vessar eh, i vam poder eh, explicar aquella part dels actes del, caliu, eh, dels actes del 25è aniversari, disculpeu-me, que es poden explicar, perquè n'hi ha que encara són eh, no publicables, diguéssim, i, bueno, i es van explicar una mica els actes, que a grans trets són el concert, la jornada esportiva, que serà el 3 de setembre, eh, amb, una, amb diferents esports, estació diferents esports, post i personalitats esportives que també hi seran eh, presents. Es vol que sigui una activitat esportiva integradora, per tant no només es faran activitats esportives habituals, sinó que es faran aquelles que s'hi pot integrar més gent, diguéssim, eh, que donaran doncs, més, més joc. Eh, el 5 de novembre al sopar corporatiu, a l'hotel Alimara, amb una subhasta amb una sèrie d'objectes que ara per ara no podem dir més, però eh, que s'assubastaran una sèrie d'objectes. Totes aquestes activitats val a dir que tenen eh, un valor eh, diríem, benèfic en suport de l'entitat del Caliu i de, i de les entitats que de retruc col·laboren amb nosaltres, però bueno, que són activitats eh, amb aquest caràcter benèfic. El 5 de novembre, com deia, eh, el sopar corporatiu a l'Hotel Alimara, el sopars del Caliú són coneguts pel seu alto copete, per la seva qualitat eh, humana i material. Eh, com dic, a l'Hotel Alimara, que m'han dit que està eh, al Vall d'Hebron. No, jo no tinc ni idea d'en de què és, però ja ho descobriré i si no, i mira, els buses i els taxis... Al el Valle de Brón. Ja, ja, perquè jo no llego a ningun lloc, amb busses o taxis, perquè si no, jo no llego a ningun lloc. Jo sé si la, la Pilar i tu heu estat, a més d'un sopar, i a, tu vas estar el del 20è aniversari, també una mica pots Sí, explicar, però el 20 aniversari... L'estructura serà similar. Sí, el 20 aniversari era, era aquí, al centre de Barcelona. Eh que sí? Però l'estructura serà similar del sopar. Bueno, jo és que no, no el recordo gaire l'estructura, eh? No, no, no m'he no dit això perquè no. No, però, però sí, no, no, l'estructura del sopassar és similar a la, que, a la que ja ha sigut sempre, diguéssim. Llavors, després, el dijous de desembre es fa la presentació del model Caliu on participa tota l'entitat, tant els socis com les famílies, com els treballadors, com en fi, tothom, com els monitors i monitores. Es presenta una, un document escrit on s'exposa aquest, aquest model d'intervenció i també farà la presentació oficial del model Caliu. Uh, llavors, pels qui vulguin saber el concert una mica en què consisteix, el concert tindrà lloc el 8 d'abril a les 9 del vespre, a la sala Bars, el Paral·lel, presentat per en Quim Morales i en Xavier Pérez Esquerdo de rac de la segona hora de rac si algú segueix rac doncs els dos presentadors d'aquesta segona hora de, de la misura RAC1, i en el cartell de músics, els músics presentables perquè n'hi ha més, però no els direm de moment. Eh, són Cesc Freixes, Judit Nederman, Feliu Ventura, Mertxell Janer, Pau Alabajos, eh, Xavier Sarrià, el Dobrrin pas, eh, Borja Penalba i Mireia Vives, La Fera Fartja i Jordi Montanyez. El preu és, eh, és de 15 euros i val molt, molt, molt, molt la pena eh, participar-hi perquè aquests són els músics que podem dir, diguéssim, després n'hi haurà més i no es diuen per la qualitat, bueno, pel nivell, per una sèrie de coses, no es diuen però que n'hi haurà més. Qui vulgui descobrir les sorpreses, que n'hi haurà i moltes, ha d'assistir a aquest concert el 8 d'abril a les 9 a la Sala Bars del Paral·lel, insisteixo, presentat per en Quim Morales en Xavi Pérez Esquerdo i que podrà gaudir de, de gent això, com hem dit, no? com en Cés freixes, com en Feliu Ventura, com en Pau Alabajos, com en Xavier Serrià... Eh, com la Fera Feroig, ja com en Jordi Muntanyes i molts altres, eh, podreu gaudir d'aquest doncs, concert eh, amb finalitats benèfiques que val molt, molt, molt la pena que hi assistiu perquè us ho passareu molt, molt, molt, molt bé i, i serà, serà una festa molt màgica. Sí, de moment el que dius de les entrades eh, estarà tota la informació a la web del, del Caliu a www.grupcaliu.cat mm. però bueno, estarà penjada en breu el cartell, la web, tota aquesta informació Sí, qui que vulgui, vulgui informació buscar. a la web del Caliu hi serà en breu i les entrades eh, no són indefinides diguéssim, hi ha un límit d'entrades, per tant hem de córrer una mica, ens hem de fixar una mica i córrer una només mica Només 933 persones que van, només. només Per tant hem de córrer, eh, jo ja ho he dit entre les meves amigues i els meus amics, eh, jo ja ho he dit escoltin miri, ja això vostès veuran a uh, i alguns, ja dic, hi ha alguns que ja m'han dit que sí. Jo ja tinc gent que m'ha dit que efectivament venen i que ademés ho publicitaràn també. Per tant, escolta, um, correu perquè són 933 entrades, no n'hi ha de forma indefinida i val molt la pena eh uh, doncs uh, per qui urà aquestes sorpreses de més que no estem dient i que uh, podem estar davant d'un moment històric. Deixem-ho aquí. Pilar, tu vindràs al concert? Jo sí. Tu sí. Cristina, vindràs al concert? Jo sí. Alba, vindràs al concert? No ho sé. No ho saps, però publicita-ho. Al Caliu, no? Al Caliu, al concert del Caliu, del 25è aniversari. A esperar a... A lo que al local aquest... S'ha l'abast, però tu, tu vindràs, no vindràs. No ho sé. Publicita-ho, hem de publicitar. Que Pobre de tu que no vinguis, Alba. Hem de venir a totes i tots. Eh? Hem de venir totes i tots. Bueno, també, també contem en aquest concert i en els actes amb una persona que no és menys important que, que en eh, Cesc Freixas o que molts altres que no diem, que és en, en Rubén, eh, que també és una personalitat, En eh, aquí a Catalunya hi ha una personalitat una sèrie de lluites eh, i és una figura central, per tant, com que ell també hi serà, doncs, també eh, és una cosa que val la pena. Uh, doncs això, uh, hi ha aquest concert, que serà el dia 8 d'abril a les 9, i a partir d'aquí hi ha molts altres actes que val molt la pena assistir. a La jornada esportiva, el sopar corporatiu el 5 de novembre. A quin no hora el sopar no està, no està establert encara? El moment encara. no està definit. No, Falta, està definit. no està definit, Falta, val. Val, doncs... igual que la jornada del setembre i eh. el lloc del dijous, a de la presentació del, del model, del model Caliu. Caliu, encara no està definit del tot. Val. Bueno, però tenim aquest sopar corporatiu el 5 de novembre. Els que han assistit als sopars del grup Caliu sabem que són sopars que dejan en el ridícul l'escenes de ministres. ministros, dir, déjate de hòsties, els sopars del Cariu tenen més nivell, com a mínim més nivell moral, segur, que les l'escenes de, de ministros, eh? nosaltres som gent de nivell, i que val molt, molt, molt la pena anar-hi, i a més, assistir a aquesta subhasta d'objectes, no diem d'aquí, però que no són objectes qualsevols, ni són de persones qualsevols, per tant, mm, anem estalviant perquè és una subhasta que val la pena una mica Posa'm una mica de Cés Freixes, va. Una altra cançó que no sigui la del LibDub. Tenim una altra cançó d'en Freixes? No, no, no. Anem amb una cançó d'en Cés Freixes. Alguna cançó eh, que ens animi una mica d'aquest noi. No sé si tenim alguna per aquí perquè ara no, no recordo si n'hem portat alguna, però... Bé, un poc aquí. Bé, no sé si la nostra tècnica ens pot trobar... Sembla que ara tenim una cançó d'en Freixes. Imparables. Imparables, com som els d'Alcaliu, que som imparables. Doncs eh, aquesta cançó d'en Freixes. Hi tornem. I tornem. I tornem. I a eh. i navegar eh. Recordo amb nostàlgia els dies blaus I he vist a sala Sant Llorenç Com un d'art a la paret clavat damunt d'una illa gran que surt només per treure el cap empenyent cap fora i respira amb la força de qui l'estima i mai no la destrueix. Ens han obert les portes per somiar Unes d'espècies d'un mercat carrers estrets i tets de menta de qualsevol ciutat. En cada somni hem trobat tots els motius per caminar. Arrels i paraules creixeran per tornar-les a plantar. I juro que rego cada dia la terra que trepitjo. Hi ha un sol amb nom de dona que té les mans plenes de justícia. Vindrem de tot arreu Farem el mateix pas que farà la llibertat. el seu govern som tota la força que han desnonat de la seva història i decidim a les nostres places que sigui del poble tot el poder Estipem el contracte que inhabilita el nostre present. Som l'ull de l'Esther Quintana i milers de veus de persones migrades. Vindrem de tot arreu i farem el mateix pas que farà la llibertat. Potser serem milers, imparables, canviarem aquest Arreu, i ho farem al mateix pas que farà la llibertat. Potser serem milers, imparables farem cap.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 Barcelona de Serveis Municipals, Oxfam Intermón, Fundació Barcelona Olímpica, Universitat de Barcelona i Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Esta maleducació xarro pels cargoals. No, aquí al meu restaurant véns a xupar, i a xupar, i a xupar. I qui no vingui a xupar, no vingui. És, és, és així de clar. Molt bé, el carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de, de Barcelona estem que trobats com a número 1 de Barcelona de cargols. Com els prepareu, els Exacte. cargols? Mira, doncs, els preparem amb eh, la típica llauna, tot arreu. Molt bé. El fem amb botifarra de faves, que és la el catalana. Els fem amb xuris a riojano, un mica picantons, així molt, molt, Oi. molt, bueno, molt sabrosos, molt picantons. Amb cigaletes, els fem amb cunyant oh. cargols i una marimuntanya, que estan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 El carrer Mollaner 75. Vine i disfruta d'un moment... Tanksburg. The Black Lion, el pape inglès més antigu de Barcelona, cumple su primer medio siglo. ¿Dónde? En la calle Evarista 970, entre comtes de belloc y quitat. Celebramos los 50 años renovándonos.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 Seguim a l'antena quan ja són, passen 5 minuts a les 6 de la tarda, aquí en 94.6 de la FM Ona de Sants, Montjuïc. Qui vulgui fer-nos un truc ho pot fer el nou 431 8408 seguim-nos a través de onadesans.com, seguim les activitats del Caliu a través de grupcaliu.cat on trobaran eh, tota la informació sobre el concert i sobre les activitats del 25è aniversari. També ens pot seguir a través del caliu.fm.blogspot.com i de documental diferents.blogspot.com perquè hem fet hi ha dos documentals eh, aquí al Caliu que podeu seguir a través d'aquest documental diferents.blogspot.com eh, i com us dic, aquestes entrades aquests eh, 900 i escals entrades que podeu comprar per, per 15 euros pel concert eh, del 25è aniversari aquest concert del 8 d'abril a les 9 a la sala Bars del Paral·lel doncs les podeu aconseguir Eh, o la informació, diguéssem, mateu aconseguir entrena grupcalio.cat. I quan són les, quan passen això, 5 6 minuts a les 6 de la tarda, eh, Pilar Cristina Alba. Mm, vale. Explicam una miqueta, eh, sé que fareu pràctiques. Amb mm. unes guarderies, és correcte? Sí. Parla jo al micro. Fa molt, fa molt, ja, fa molt ja. i. ja. No... I què fas? Expliquem-ho. Llargo i tendido. Sí. i després Només... Mm, és com una feina, però només cobro des de l'altra feina, que estic. O sigui, un bon seguit portant des d'allà, mm -hmm. des d'on estic desacupada. I què fas en aquesta guarderia? Doncs pues, els, els carros, els llits... Estic amb els nens una estona a la tarda. Mm -hmm. I... ho passo molt bé. Li poso música, els començo a fer ballar i tot i... I molt moltes coses. Mm -hmm. Tu què faràs en aquesta guarderia? No. Explica'm què faràs. No et quedis callar, Explica'm què faràs a la guarderia. Eh... Què faràs a la guarderia? Eh... Diga tranquil·la, digue's. Què faràs a la guarderia? Vale. Pots pues cantar-los cançons, explicar-los contes... Què més? I què t'agradaria fer? Si poguessis decidir què fer, què t'agradaria fer en aquesta guarderia? Mm. Un somni. Explica'm què t'agradaria fer. Una cosa que penses, mira, m'agradaria fer això. Portar-los a passejar. Portar-los a passejar. Quan són? Saps quants nens són? Nens i nenes? quan són, més o menys? Saps si són pocs o molts? No ho saps? No. Bueno, ja, ja, ho, ja ho descobrirem. On tu estàs de baixa, Pilar, perquè t'has fet mal al braç. Sí, ja, ja estic de baixa, sí, encara estic de baixa. Porta 5 o 6 dies de baixa, oi? Aquesta Porto que... des del 23, des del dimarts, pues, que sí, vaig anar a la mutua. Pràcticament una setmana, sí. I quan et queda, més o menys, de baixa no, no ho, ho sé, el no no dimarts tinc que tornàvem amb el que em diu la doctora de la mútua, de la feina. Però se't va trencar una botella. Se, se'm va fer. Bé, bueno, molt bé. Doncs... Doncs, doncs, doncs, bueno, doncs això... Eh, fareu pràctiques en guarderies. Està molt bé, això. Si els poguéssiu ensenyar alguna cosa a, als nens i nenes, que els ensenyaríeu? Quin valor, quina idea... Què us agradaria explicar-los a aquests nanos? Digues. Puc explicar una cosa que veiem. havia, un, que hi havia un, nen, sí. un, venut, un nen, que estava naturals, o sigui, els vaig desfegir a i es van relaxar després. Molt bé. I Això mira que don patits, eh. És una de la escola, però són patits. Tenen uh -huh. només dos o tres anys ja Molt bé, molt bé, bé, bé. Molt bé. Molt bé. Una I... eh? És una, una bona, bona tècnica. És sí, una bona tècnica, sí, I tu Pilar la teva feina què fas? Jo, alimentació, alimentació i cosmètica molt bé, molt bé. molt bé Cosmètica. Si fas productes d'aquests de... El que passa és que ara m'han canviat de, de secció. Ara estic a alimentació. Molt bé. Perquè com que estic de baixa... Clar. Molt bé, molt bé. Pues això està bé, està de baixa. Perquè si descanses una mica, relaxes una mica... Que també està bé, que anem sempre molt estressats. Relaxar-se una mica, tot i que no està de moda, està molt bé. Doncs aquí estem tots una mica de, de relax perquè els oients i les oients no, no ho saben perquè clar, la ràdio no, no es veu... Bueno, ara, si algunes emissores han posat càmera en els estudis i ara la gent pot seguir, eh, diguem, per una televisió a través d'internet pot seguir el que es fa a l'estudi, però fins ara, fins fa pocs anys la gent no podia veure el que estava passant a la ràdio podia escoltar-ho, però veure-ho no i en aquesta ràdio encara no ens han posat aquesta càmera i espero que en algun moment la posin quan treguin aquesta fusta que uneix la taula a la varet Uh, espero que, que també eh, Hi deixin de posar aquestes falques uh, Espero que ens posin en la càmera uh, Jo us explico que a l'apartat tècnic On està l'Esteven També està la seva companya Que està fent mitja o alguna cosa així El es fent... diu Amigurumi Amigurumi, amigurumi fíjate amigurumi, Això no ho sabia jo i està fent un cactus, per perquè sepais que eh, quan passen 10 minuts a les 6 de la tarda d'un diumenge a la, a la ràdio, tenim aquí una companya que està fent amigurumi, està fent un cactus amb, amb, amb fil i està, està aquí coixint una cosa ben, ben divertida, ben curiosa. Una activitat de diumenge a la tarda. Mira, com nosaltres estem a la ràdio, doncs, eh, que és el, la millor manera de passar una, una tarda de diumenge a la ràdio, doncs aquí estem fent eh, amigurumi. També podríem demanar que la gent ens truqués eh, i ens expliqués què està fent un diumenge a la tarda. O, o fer algun tipus de concurs per guanyar una entrada del concert, per exemple. No? Alguna cosa així, bo, no, perquè amb què és benèfic ens convenen els diners. Per tant, no, no d'allò. Però, però sí, però podríem fer algun, algun concurs que algú ens truqui, que ens truqui algú i ens expliqui què està fent un diumenge a la tarda. sempre quan sigui explicable, eh? però que ens truquin, sí no, perquè pot haver trucades sobretot que sigui explicable, que sigui explicable perquè hi ha cada una per vamos. però que ens truqui algú i ens expliqui què estan fent un diumenge a la tarda, si algú ens estàs escoltant si hi ha vida a l'autre lado si hi ha vida en altres planetes sí, que ens truquin sí. i, i al 934318408 que ens truquin i ens expliquin què estan fent un diumenge a la tarda 934318408 Pilar, que te no estàs ufagant, què passa? Què passa? Explica'm alguna cosa, Pila. Què faràs per tu? sopar avui? Eh, un entrapa. Un entrapa, això, no és un sopar eh, jo, jo sé que supar tres plats. Jo sí que no sé. Digues, truita de, patata, truita amb de patates? amb amanida patates, a mañida. I que un yogur. Un yogur. Tu, tu, tu penses eh? que el que lo que hi de nada que has tipar fem el supar? Hom, això. Sí. Una de paella que gen un diu. Home, no, però el sopar és un... És un jo sempre sóc un lleuger, bon però... A veure, jo sóc dinofort, però a la de sopar sóc un suau. Bueno, jo m'entrapa per sopar no em sembla un sopar, però... Però, bueno... Sí, és vàlid, pues, és vàlid. Uh... Com di aquell, és bona. Uh, per cert, ara que dic això... Mira, faré una pregunta absurda. Ara estic en moment de preguntes absurdes. Què us sembla l'actor que està fent d'Artur Mas al Polònia? Que jo aquest matí l'he vist per casualitat a la tele l'he pillat fent zàping a l'actor que fa d'Artur Mas al Polònia i m'ha semblat horrible no lo siguiente he trobat molt a faltar el Bruno Oro fa molt malament aquest que fa d'Artur Mas al Polònia ara el veieu al Polònia? jo avui he vist un tros sí. I és una cosa, és una no ho he vist un tros quan s'acabava la, la, una la cosa. A veure. ieda imita... hola et la Carme Rusca ieda jo avui <laughs> bueno Momento y de de olla... És es que el Bruno ja eh, devia portar anys. Sí, ja portava. No, tenia, ja portava. tenia experiència sí, amb això. Sí, sí. I molta. Doncs l'actor que estava fent d'Artur Mas ho feia... La Bruno ho feia millor, que ja ara a mi no m'agrada particularment, no m'agrada gens. De fet, veig que li donen guions més curts, perquè em sembla que el, el que no se li dona bé és imitar la, la veu i el parlar. I per això li donen guions més curts. Perquè a mi em sembla que no acaba de ser el que estàvem buscant, però bueno... Mm, diguem una cosa anireu al concert del 8 d'abril a les 9 a la sala Bars tenim la intenció d'anar-hi? tu ho has dit que no? no ho sé jo no tu sé, Cristina? Si jo sí tu sí jo tu ho ser, sí. ser, sí. ser que sí ja tenim els 15 a euros a -te, tenim una trucada tenim no una trucada d'algú que ens vol explicar què està fent un diumenge a la tarda a veure què ens explica Hola. la meva nabora Cusina. estic cosint un, un pantalonet petit ah mira i se't dóna bé... Bueno, ho intentem. Ho intenteu, mas segur que es quedava bé. Estic complicat amb la màquina de cosir ràpid. A més, ets una crac de la màquina de cosir, que no és difícil. Eh? No és difícil. I explica'ns una mica... Del... Per Badal. Per Badal, val. I explica'ns una mica, què fas un diumenge a la tarda? Depèn del diumenge. Depèn del diumenge. Sí, de si si es queda amb els amics o no, però normalment, bé, bueno, fer coses així, manualitats. Uh -huh. Perquè a quina edat tens, si puc preguntar? 32. Ah, bé, no, així ets molt, molt jove encara, no? Ets molt jove encara. Molt bé, molt bé, molt bé. I així que estàs fent un pantreu d'aquí? Baixos, amb el cap ah. de ratlles. Nena, que arte, No? At farem un, et portarem un, un, un, un... molt Bé arte. Que unia per un tant. Merci concert del, del Caliu que he estat. Guany, vale. vale. doncs gràcies. Molt bé. molt bé, molt bé. Doncs, què us ha semblat? Mira, una senyora, una noia que fa que fa ganchet, un pantaló bombacho. Per la seva neboda. Ahi és poco, eh? Sóc currant, no, Bueno, mira, hi ha, hi ha gent que té, que té art per a aquestes coses, mira, no sé, jo no, però... Jo conec una que fa patchwork. Sí, jo també, tinc una amiga que fa patchwork. I la meva tieta també fa patchwork. Parlem al micro, que si no, vare, no estàs vare. sent. Uh, doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ja veieu que hi ha gent que fa coses. Si ens vol trucar algú més, 934-3184-08 i explicar-nos què està fent una tarda de diumenge... Sempre i quan, insisteixo, sempre quan sigui explicable i ho pugui explicar per telèfon, uh, doncs eh, que ens truqui i ens ho, i ens ho expliquin. Activitats d'una tarda de diumenge. Què feu els diumenges a la tarda, vosaltres? Tu què fas, Cristina, un diumenge a la tarda? Si jo faig això, normalment. Normalment els meus diumenges a la tarda són això. Uh, I tu, Alba? Jo. Yeah. Bueno, quan tinc ràdio, tinc ràdio. Si no, des vaig al pis directe. Un de yo cuando no tengo rádio, voy a la sesión golfa La sesión golfa fíjate el golfe, qué cosas, eh? sesión en golfe y todo. Que hoy, ¿verdad que hay una película, Pilar? ¿Te la sabes? ¿Qué película hacéis hoy, la sesión golfa del caliu ¿Es muy golfa la peli o qué? Muy golfe. No sé. Porque avui si es muy golfe, la... yo A mí, yo cuando me coincides con la rádio, no... no vas. No vas. Si no me coincides con la rádio, si no me coincides con la rádio. No Clar, perquè la ràdio és suficientament igual fer la ràdio, com per dos vegades. ¿no? no puc estar amb dos puestos a la vegada. Doncs claro. pues avui els companys de Sessió del Golfa fa 20 minuts que han començat, Pequena Mij Sanxany. Molt bé, molt bé. I tu, Cristina, què fas els diumenge si no vens a la ràdio? Explica'ns una mica, que, estàs a casa o què fas? Què fas? Mm, estic a casa. Estàs a casa, descansant. Sí. Jo he de dir, he d'explicar un petit secret dels diumenges, a... bueno, també els dissabtes a la tarda però també ho faig, si puc, els diumenges a la tarda que no hi ha caliu, diguéssim o que no hi ha alguna activitat jo sóc un aficionat i, i és veritat, eh? Bé, això ho diu molta gent i m'he però jo dic i a més és veritat uh, jo soc un aficionat als documentals de la 2 que jo crec que són un servei social per a la gent que pateix insomni perquè és claro, impossible claro, veure'n claro, claro. un sencer o sigui, amb aquelles veus modulades que mai pugen de nivell Escolta 5 minuts i et quedes adormit. Que és un servei social per a la gent que pateix insomni. És impossible veure l'unda sencer. Jo no he vist nunca no he entès d'aquest documental. Et quedes a dormir els dos minuts i l'avorridos que són. Però però és veritat que, que els acostumo a posar després de dinar mai he vist cap sencer. A més, a vegades en fan dos o tres seguits. Comences veient un de lleons um, cazant gaceles i quan et despertes són foques comiendo peces. ¿sat? I, i, i pensava bueno, com acaba? Pues el león se come la foca, perquè ja lo lias tot. I... I això, no, però jo sóc un aficionat als documentals de de la 2. Sí, d'animals. Sí. No sí, sí, sí, sí, sí. Ja voles que digui menjada de tarda ja passes de documentals d'animals al futbol, que això de documentals d'animals, conalgual també ja encabalgues una cosa amb l'altra. I, I això. I tu, tu acostum, quan no veu hi ha ràdio vas a la sessió golfa? Sí. Explica'm la última, què veu veure la última sessió golfa? Què veu veure? Hola, ve El recordes. Però era molt golfa o no? O llavant mai si és un golfa per llamar-lo d'alguna no, manera. No, li diem si és igualfa. Vale, però no és muy golfa. No. No. Li es van no. posar que no em sé si un golfa. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. I l'activitat que més us agrada del Caliu? Va, Cristina, quina, de tot el que fas al Caliu que és el que més t'agrada? Mm. Què, què? fas? Què és el que més t'agrada al Caliu? L'artesania L'artesania Alba, què és el que més t'agrada? A mi la ràdio, la ràdio. Eh, Pilar, què és el que més t'agrada del Caliu? L'activitat que més t'agrada del que fas al Caliu, què és el que més t'agrada? Memòria històrica Ara m'han encurtat No m'ho oigo, ara m'ho oigo Antes no m'ho me oia Memòria històrica, és el que més t'agrada Sí, ja porto anys Ja portes anys Molt bé, molt bé doncs quina hora és? Són quasi dos quarts menys cinc. Anem tancant amb, amb la música d'en freixes que en relació amb aquest 25 aniversari, concerta el 8 d'abril a les 9 a la Bar del Paral·lel. Us esperem a totes i a tots i a la resta d'activitats. Eh? No us oblideu de... el sopar corporatiu del 5 de novembre, la jornada esportiva, la presentació del model Caliu el dijous 1 de desembre, la jornada esportiva, recordem, el 3 de setembre... Doncs no us oblideu de res de tot això, però sobretot aquest concert el 8 d'abril a les 9 a la sala Bars, recordem Ses Freixas, Judith Nederman, Feriu Ventura, Meritxell Janer, Pau Alabajos, Xavi Serrià d'Obrim Pas, Borja Pinala i Maria Vives, La Fera Feroja, Jordi Montañez, 15 euros d'entrada i molts altres músics, alguns altres músics eh, molt, molt, molt, molt, molt coneguts i molt, molt, molt reconeguts, que no diem, serà la, la sorpresa que us retrobareu si hi aneu doncs us la trobareu però heu de venir per, per veure-la i val molt la pena aquesta sorpresa que són sorpreses de molt de nivell i en aquest sopar corporatiu anem fent calaix perquè hi ha aquesta subhasta d'objectes que són objectes que no són de persones qualsevols ni són objectes qualsevols i que s'entén del que no dic per tant qui vulgui objectes no qualsevols de persones no qualsevols farem un paral·lelisme perquè entengueu què vull dir estaríem parlant d'una dinàmica semblant al del cap nen sense joguina estaríem parlant d'una dinàmica similar vale? Uh, per tant, qui vulgui participar d'això, sopar corporatiu el 5 de novembre. I anem tancant amb una mica de música i mm, fent la diga Salva. Uh, el sopar aquest com s'ha de pagar o com s'ha de pagar. Més endavant tindrem tota la informació, encara que queda que és al novembre. Sí, vale. ja tindrem la informació més endavant, eh, en vale. el grupc caliu.cat o, les, o la... quan aneu al caliu us informarà d'això de com, eh, com s'organitza tot aquest tipus de coses i ara la informació es dirà donant. Doncs tanquem aquí amb, en, amb encès freixes i aquesta cançó. Anem despedint tots. Pilar, despedim. Bona tarda. Despedim. Molt bona tarda a tothom. Alba, despedim. Bona tarda, adeu. Cristina, despedim. Bona tarda. Adéu. Que és la petita rambla del poble sec Parlem de la pluja que ha plogut